Читала Раїса. Отець Василь ходив перехильцем по хаті, заклавши руки в кишені підрясника та схиливши в задумі голову, а по стінах лазала тіньку длатого ведмедя. Стара попадя дрімала. Інколи з просоння вона чіплялась до якогось слова, бурчала, стукала ціпком та розходилась так, що Раїса мусила зупинятись. Її вгамовували, і знов точився по хаті рівний голос, брав штурмом хату осінній дощ і лазила по стінах ведмежа тінь. Та справжніми святними вечорами були ті, коли отець Василь читав написані їм для неділі проповіді. Він присував до себе ближче чудну лампу, закладав за вуха непокірні коси і обертався в деспота. Найменший шум, найменша, хоч би й похвальна увага старої матушки просто розлючували його Він читав свій твір, і ясні очі його метали іскри, а вібруючи голос, злегка гугнявий, викидав цілі стоси енергійних слів З легким рум'янцем на щоках, з глибокою зморшкою поміж брів, отець Василь громив своїх парафіян як старозавітний пророк Крадіжка, неслухняність, п'янство, байдужість, вбивство душі і тіла густою хмарою нависали над головами, а на у тій хмарі йшла ще чорніша, ще грізніша хмара страшних обіцянок пекельної кари, і пахла сіркою, і дихала полум'ям. А серед цих чорних хмар, як білий невинний голуб, здіймалась у височинь огрядна постать натхненного проповідника і вбирала в себе зачаровані погляди обох жінок. «Я їм покажу, я їм допечу», – страхав отець Василь неприсутніх парафіян. Правда, все це було гарне і сильне, та деякі місця не вдовольняли Раїсу. Їй здавалося, що одні думки треба було пояснити, розвити, другі зовсім виконути До того алегорії не завжди були ясними і консеквентними Отець Василь не допускав жодної критики, як написав, так написав «Ні слова зміни!» – розпалював свін, однак Раїса стояла на своєму, доводила Починалась палка-суперечка, в якій часом необережне слово з уст отця Василя ображало Раїсу. Кінчалося на тому, що Раїса брала олівець і робила в рукописі вставки та поправки, з якими отцю Василеві таки доводилось згоджуватися. У неділю Раїса раніше бігла до церкви, з нетерплячкою чекала проповіді. Вона уважно помічала, який вплив робить проповідь на парафіян, особливо в тих місцях, що були змодифіковані нею, і їй здавалося, що баби з більшим почуттям сякають носи, а обличчя чоловіків набирають розумнішого виразу. Проповідь здавалась Раїсі величною, а отець Василь – гідним здобутого тріумфу». Проміння тої слави осявали і її, бідну вчительку, бо й вона частиною свого «я» впливала на маси. Все її підносило у власних очах. Потроху й непомітно Раїса прив'язалась до отця Василя. Особливо відчувала вона все у ті дні, коли отець Василь їздив до Благочинного або на з'їзди Попівські, і Раїса вечорами лишалася вдома. Вона нудилась, сновигала по своїх чистих хатинках, не знаходила собі місця. Школа видавалась їй тоді сосновою домовиною. Не знаючи, що з собою робити, куди себе подіти, Раїса бігла до старої матушки. Цілий вечір удвох двох вони розмовляли про високі душевні прикмети отця Василя і про те, яке то нещастя лишитись удівцем у молодому віці». В дивному настрої верталась вона од матушки і довго не могла заснути. Лежачи на своєму вузькому келійному ліжку, в слабо освітленій свічкою кімнатці, вона чула в грудях приплив теплої хвилі. Мимохідь згадувався їй той радісний трепет, з яким вона приступала дівчинкою до причастя, або тепла, солодка, домлості приємна молитва віруючого серця. Давно це було. Вона хотіла б знов пережити ті хвилі, упитися ними. Та чи можливо ж все? Вона лежала і сподівалась, що воно прийде знов, те чисте, зазнане в дитинстві почуття, і, як вересневий дощ, оживить засохле серце. Вона сподівалась і разом з тим боялася сподіватися. І воно приходило. З високості дивився морок, і куди Раїса зводила очі, спливала на одиноке серце Божа ласка.